Castelul Pista 16 Capitolul al 10-lea pe treptele neadăpostite, bântuite de vântul năpraznic, ca scrută în tunericul, vremea era cumplită. Oarecum, în legătură cu vijelia, își aduse aminte cum se străduise birtășița să-l facă să accepte procesul verbal și cum se ținuse de tare. De fapt, nu fusese o străduință deschisă din partea ei. Pe ascuns, îl și-a bătuse de la acceptarea procesului verbal și în cele din urmă nu știa dacă se ținuse tare sau dacă cedase. Ce fire de intrigantă, acționând pe semne fără rost, ca vântul, după dispoziții necunoscute, din depărtare, asupra cărora nu te puteai dumiri. Abia făcuse câțiva pași pe șosea, când zări în depărtare două lumini ce se mișcau. Acest semn de viață îl bucură și grăbi pasul spre ele, care la rândul lor se apropiau plutind în aer. Nu-și dădea seama de ce era atât de decepționat, recunoscându-și secundanții. Doar veneau în întâmpinarea lui, trimiși probabil de Frida, cu lanterne care îl scăpau de bezna plină de tumult din jur, erau ai lui și totuși era decepționat. Se aștepta să se întâlnească niște străini, nu acești vechi cunoscuți, care erau o povară pentru el. Dar nu erau numai secundanții, între cei doi, mai ieși din Beznă și Barnabas. Barnabas, strigă Ca, întinzându-i mâna, veneai la mine? Surpriza revederii șterse deocamdată amintirea supărării cauzate cândva de Barnabas. La tine, îi zise Barnabas la fel de prietenos ca dinioară. ți aduc o scrisoare de la Clam. O scrisoare de la Clam, îi zise Ca, lăsând capul pe spate și o luă repede din mână. Dați-mi lumină! zise către secundanții care se ripiră strâns de el, dintr-o parte și cealaltă, ridicând lanternele. Ca, cu nevoie să împăture cu ala mare mărunt de tot, ca să o apere de vânt. Apoi citi domnului Arpentor la hanul podului. Măsurăturile pe care le-ați executat până acum mi-au produs satisfacție. Și lucrările secundanților sunt demne de laudă. Vă pricepeți să-i puneți la treabă. Nu încetați să vă arătați plin de zel. Duceți lucrările la bun sfârșit. O întrerupere marnecăji. De altfel, fiți fără grijă. Chestiunea salarizării va fi soluționată în curând. Vă am în vedere. Ca ridică ochii de pe scrisoare, abia în clipa când secundanții, care citeau mult mai încet decât el, strigară de trei ori ura și agitând la antenele, ca să salute aceste vești bune. Liniște, le ceru el, iar către Barnabas. E o neînțelegere la mijloc. Barnabas se uită la el nedumerit. E o neînțelegere la mijloc," repetă ca și simți din nou oboseala din cursul după amiezii. Drumul până la școală îi se părea nespus de lung, iar în spatele lui Barnabas văzu parcă răsărind toată familia acestuia. Cât despre secundanți, tot se mai înghesuiau în el, așa că îi împinse cu coatele. Cum a putut Frida să-i trimeată în întâmpinarea lui când el poruncise ca secundanții să rămână cu ea? Ar fi nimerit el și singur până acasă, și mai ușor decât în societatea lor. Unul din ei își mai și legase de gât un șal, ale cărui capete făia un vânt și lovi loviseră pe răpeca de câteva ori în obraz. E adevărat că celălalt secundant îi scosese de fiecare dată șalul de pe obraz, cu degetele lungi și subțiri, mereu jucăușe, ceea ce nu era mai puțin enervant. Amândoi păreau chiar încântați de repetarea acestor mișcări ca de un joc, Așa cum și vântul și zbuciumul nopții părea să entuziasmeze. Plecați, strigă ca, dacă mi-ați venit în întâmpinare, de ce nu mi-ați adus bare în bâta? Cu ce să vă spre casă? Se pitiră în spatele lui Barnabas, dar nu erau chiar atât de înfricoșați, încât să nu-și așeze lanternele de o parte și de alta pe umerii protectorului lor, care, bineînțeles, se scutură îndată ca să se descotorosească de ei. Barnabas zise cu inima strânsă ca fiindcă acesta nu-l înțelegea, ceea ce era evident, și fiindcă odinoară vestonul îi lucea așa de frumos. Dar îndată ce se ivea o chestiune serioasă, nu găsea la el niciun ajutor, cel mult o rezistență mută, o rezistență împotriva căreia nu putea lupta, căci și Barnaba se era dezarmat, putând doar să-și arate surâsul radios, care era însă la fel de inoperant ca strălucirea stelelor de pe cer, împotriva viscolului de pe pământ. Uită-te ce scrie domnul! zise ca, punându-i scrisoarea sub ochi. Domnul e prost informat, că doar nu execut niciun fel de măsurători și că despre secundanți vei și tu ce le poate capul, iar munca pe care nu o fac, cum aș putea să o întrerup. Nu pot să provoc nici măcar supărarea domnului Clam, dar mi-te să-i merit laudele. Și să fiu fără grijă, nu voi putea niciodată. Am să-i spun tocmai, le zise Barnabas, care între timp nu se uitase la scrisoare, de altfel tot n-ar fi putut să o citească. Atât de aproape îi era de ochi. Vai, zise Ca, îmi promiți că îi vei spune tocmai, dar potoare să mă încred în tine? Am atâta nevoie de un curier de încredere, acum mai mult ca oricând. Ca, își mușca buzele de nerăbdare. Domnule, zise Barnabas, plecând capul cu o mișcare moale a gâtului, încât ca era cât paci să cedeze din nou ispitei de a crede. Am să-i spun cu siguranță. Și ce-i trimis vorbă rândul trecut, am să-i spun cu siguranță. Cum? exclamă ca. Va să zic că nu i-ai transmis-o încă." Păi n-ai fost a doua zi la castel?" Nu," zise Barnabas. Tătuțul meu e bătrân, doar l-ai văzut. Și s-a nimerit să fie mult de lucru. A trebuit să-l ajut. Dar acum o să mă duc în curând la castel." Dar vine, mă omule, ce faci?" strigă ca, lovindu-se cu palma pe frunte. Oare treburile lui Clam nu trebuie să aibă întâietate?" Ai funcția înaltă de sol și o îndeplinești atât de lamentabil?" Cine se sinchisește de munca lui, tăică tău. Cram așteaptă vești, iar tu, în loc să alegi să te dai peste cap, preferi să scoți gunoiul din graști. Tatăl meu e Cizmar, zise Barnabas netulburat. Burat. Avea comenzi de la Brunswick, iar eu sunt calfă la tata. Cizmar, comenzi, Brunswick, strigă ca îndrăgit, ca și cum spunând cuvintele cu atâta sarcasm, ar fi putut să le facă inutilizabile de acum înainte. Și cine, mă rog, are nevoie aici de ghete, de drumurile astea veșnic neumblate? Și ce mă privește pe mine toată cismăria asta? Ți-am încredințat o solie, nu ca să o uiți pe masa de atelier și să o zăpăcești, ci ca să o duci numai decât domnului Clam." Ca să mai liniști puțin, aducându-și aminte că între timp, Clam fusese probabil la curtea domnească, nu la castel, dar Barnabas îl întărătă din nou, începând să recite primul mesaj pe care îl încredințase ca dovadă că îl reținuse bine. Destul, nu vreau să știu nimic," zise ca. Nu fi supărat pe mine, domnule," zise Barnaba, plecându-și ochii, ca și cum, întoarcându-și privirea de la ca, ar fi dorit, fără a fi conștient de asta, să-l pedepsească, dar o făcea de sigur doar fiindcă era încurcat de dojana lui ca. Nu sunt supărat pe tine," zise ca, și liniștea sa se-ntoarse acum asupra sa însuși. Nu, pe tine nu." Dar e foarte trist pentru mine să n-am decât un astfel de curier pentru treburile importante. Să știi de la mine, zise Barnabas și părea să spună, ca să o onoarea de curier mai mult decât avea voie, clam nu așteaptă știrile, e chiar mânios când mă prezint, iar alte știri, a spus odată, și de obicei se ridică de pe fotoliu când mă vede venind din depărtare, se duce în odea de alături și nu mă primește. Și apoi, nici nu s-a dat dispoziție să vin de fiecare dată numai decât cu mesajul încredințat. Dacă s-ar fi dat dispoziție, m-aș duce firește în dată. Dar nu s-a precizat nimic în această privință și dacă nu m-aș duce deloc, nu m-ar dojeni nimeni. Când duc un mesaj, o fac de bună voie. Bine, zise ca, observându-l pe Barnabas și evitând cu grijă să se uite la secundanții, care ba unul ba celălalt, se ridicau pe după un umăr al lui Barnabas, încet ca din adâncuri, unde ar fi fost cufundați și scoțând o ușoară fluierătură ce imita șuieratul vântului, dispăreau din nou, ca speriați, la vederea lui Ca. Așa se tot distrară o bună bucată de vreme. Cum se petrec lucrurile la clam, n-am de unde să știu. Că tu poți să-ți dai seama bine de cum se petrec pe acolo, de asta mă îndoiesc și chiar dacă da, tot n-am putea să schimbăm lucrurile. Dar să duci un mesaj, asta poți și asta te rog să o faci. Poți să-l transmiți chiar mâine și să-mi aduci tot mâine răspunsul, sau cel puțin să-mi dai de veste cum ai fost primit? Poți să faci asta și vrei să o faci? Pentru mine ar fi de mare preț. Și poate că se va evi prilejul să mă arăt recunoscător față de tine, sau poate ai de pe acum o dorință pe care aș putea să o îndeplinesc. Sigur că am să duc mesajul," zise Barnabas. Și vrei să-ți dai silința să-ți îndeplinești însărcinarea cât se poate mai bine, să predai mesajul lui clan personal?" Să preiei răspunsul de la el însuși și să o faci dată chiar mâine, încă în cursul dimineții, vrei? Am să fac tot ce-mi stă în putință, zise Barnabas, doar asta fac întotdeauna. Să nu mai discutăm despre asta, zise ca. Iată mesajul. Arpentorul ca îl roagă pe domnul director să-i dea voie să se prezinte personal adânsul. Acceptă dinainte orice condiție de care ar depinde această permisiune. Rugămintea aceasta se vede silit să o facă, pentru motivul că, până acum, toți intermediarii s-au dovedit nedemn de încredere. Ca dovadă îi face cunoscut că, până în prezent, n-a executat nicio lucrare de arpentaj și, după declarațiile primarului, nici nu va executa vreodată. De aceea, a citit adânc rușinat, ultima scrisoare a domnului director și numai o audiență personală la domnul director ar putea fi de ajutor. Arpentorul știe cât de mult cere, dar se va strădui să-l deranjeze cât mai puțin pe domnul director, se va supune oricărei limitări în timp a convorbirii, la nevoie și unei fixări prealabile a numărului de cuvinte, pe care este autorizat a le folosi în timpul întrevederii, crede că o poate scoate la socoteală chiar și cu zece cuvinte numai. Așteaptă decizia cu profund respect și extremă nerăbdare. Ca, vorbise cu totul absorbit, ca și cum ar sta în fața ușii lui Clam și s-ar adresa ușierului. A ieșit mult mai lung decât credeam, zise el apoi. Dar trebuie totuși să-l transmiți oral. Nu vreau să scriu o scrisoare, ar lua iarăși drumul nesfârșit al hâptiilor destinate dosarului. Așadar, ca nu doar în fugă toate astea pe o bucată de hârtie întinsă pe spatele unui secundant, în timp ce celălalt o lumina cu lanterna, dar ca putut să noteze totul după dictarea lui Barnabas, care reținuse fiecare cuvânt și recita ca un școlar cu exactitate, fără a se închisi de cei suflaseră greșit secundanții. Ai o memorie extraordinară," zise Ca, dându-i hârtia. Dar acum te rog să te arăți la fel de extraordinar și în altele." Ei, ce-i cu dorințele?" Nu ai niciuna?" M-ar liniștit cu privire la soarta mesajului meu. Ți-o spun drept, dacă ai avea ceva de cerut." Barnabas rămase întâi tăcut, apoi zise. Surorile mele îți trimit salutări." Surorile tale?" zise Ca. A, da, cele două fete voinice." Am în două salutări, dar mai ales Amalia, zise Barnabas. Tot ea mi-a adus astăzi de la Castel scrisoarea asta pentru tine. Agățându-se înainte de toate de această ultimă știre, Ca îl întrebă: N-ar putea să-mi ducă și acest mesaj la Castel? Sau nu v-ați putea duce amândoi ca să-și încerce fiecare norocul? Amalia are voie să intre în birouri, zise Barnabas. Altfel ți-ar face cu plăcere serviciul. Poate că am să trec mâine pe la voi, zise Ca. Numai să vii tu întâi cu răspunsul. Te aștept la școală. Transmite salutări surorilor tale și din partea mea." Promisiunea lui Ca părea să-l fericească pe Barnabas, care, după o strângere de mână de rămas bun, îi mai puse mâna o clipă pe umăr. Ca și cum totul ar fi fost ca pe vremea când Barnabas pășea pentru prima oară, în toată strălucirea sa, printre țăranii adunați în birt, Ca resimțea această atingere ca pe o distinție, deși nu-și reține un zâmbet. Dispus spre mai multă îngăduință, în drum spre casă, îi lăsă pe secundanți să facă ce vor.